Слух і відчуття рівноваги Слух дозволяє людині краще орієнтуватися в навколишньому світі та спілкуватися з іншими людьми. Слух людини не такий гострий, як, наприклад, у кішок, але ми можемо сприймати звуки найрізноманітнішої висоти і гучності. Завдяки слуху ми вміємо говорити, адже маленька дитина спочатку слухає батьків, і тільки потім починає говорити сама. Наш орган слуху це вухо, його зовнішня частина вушна раковина, направляє звукові хвилі у слуховий прохід у тварин, у житті яких слух відіграє надзвичайно важливу роль. Вушні раковини великі й рухливі, тому що до них підходять спеціальні м'язи. Люди, як правило, не мають змоги ворушити вухами, хоча трапляються і винятки. Найважливіші частини органу слуху – середнє й внутрішнє вухо, розташовані в капсулі у скроневій кістці черепа. Звук – це коливання часток повітря, які хвилями розповсюджуються від джерела звуку і змушують вібрувати барабанну перетинку наприкінці слухового проходу. До неї прилягають три рухливо з'єднані вушні кісточки в середньому вусі – молоточок, ковадло і стремінце – вони передають коливання овальному віконцю, яке веде у внутрішнє вухо. Внутрішнє вухо – це система сполучених між собою каналів і порожнин, яку дуже вдало назвали лабіринтом. Частина цього лабіринту називається завиткою. Завитка заповнена спеціальною рідиною і містить кортіїв орган, який складається з 30 тисяч клітин волосків. Волоски вловлюють коливання рідини – і перетворюють їх на електричний сигнал, який йде в мозок. Коли ми йдемо, біжимо або катаємося на велосипеді, ми й не замислюємося, що можемо робити це завдяки відчуттю рівноваги. Орган, відповідальний за це відчуття, знаходиться у внутрішньому вусі і називається вестибулярним апаратом. Йому належить частина лабіринту, що складається з розташованих перпендикулярно один одному, трьох напівкружних каналів і двох ампул, у їхній основі заповнених рідиною. Варто нам змінити положення тіла, як чутливі клітини, що вистилають зсередини каналий ампули, реагують на рух рідини і сповіщають про це мозок, а він вирішує, що робити для збереження рівноваги. Під час хитавиці на кораблі або під час їзди в автомобілі вестибулярний апарат може вийти з ладу і людина відчуває запаморочення і нудоту. Цей неприємний стан отримав назву морська хвороба.